Берлін 1993-2009. Берлін видається мені щоденником. У ньому хочеться нотувати. Мої дні в Берліні завжди полічені, навіть якщо їх 365. І це також одна з мотивацій для щоденника. 365 щоденникових нотаток. Можуть неочікувано виявитися романом, якщо пощастить. Але якщо навіть не пощастить, варто спробувати. З Берліном варто пробувати будь-що. Він є місцем для спроб. Ці нотатки мусять просякнути любов'ю і вдячністю, бо мені в Берліні особливо добре. Я спостерігаю за Берліном таке, чого не вдається спостерігати за всіма іншими моїми містами. Він Рослинний і порожнистий. У ньому залишені велетенські прогалини, які завжди можна чимось позаповнювати, але найкраще не заповнювати нічим, крім літератури. Я спостерігаю за Берліном, як він заповнюється письменниками. Вони їдуть з усього світу. Деякі з них, ледь не випадково приземлившися на три дні, лишаються тут назавжди. У цьому на не гарному місті, де, попри низу гарність, аж так багато води і дерев, зненацька хочеться повірити, ніби отут і є твоє місце. Я ніколи в житті не вів щоденника. У Берліні я не вів його так само, як і у Львові, Москві чи Франику. Але з того, що я досі писав про Берлін, усе одно виходить щоденник». Його дати розмиті, бо радше несуттєві. Наслідком цієї розмитості дат мені залишається перемішувати часи в довільній послідовності. Ось деякі шматки цих наплутаних навколо Берліна часових поясів. Здається, в вересень 2005-го. З моїх вікон Майже наскрізь проглядається кафе «Долінгер». Наприклад, отепер, коли я пишу ці рядки, а на дворі остаточно стемніло, воно стримано світиться зсередини, і я можу спостерігати за його приміщеннями, відвідувачами, важкуватим ковзанням офіціанток, мерехтінням свічок на столиках. Окремим сюжетом для моїх підглядань могли б стати поцілунки. Люди, які призначають побачення в кафе, мають звичку цілуватися на початку і в кінці, коли розходяться. Вони цілуються по-західному, тобто двічі і навперехрест. Коли я кажу по-західному, то не враховую швейцарців, ті чомусь, як і слов'яни, цілуються тричі. Хто мені пояснить чому? «Швейцарці, як поцілункові слов'яни Заходу?» Граст, я тут не про них. Мої вікна і балкон розташовані навпроти кафе, при цьому я мешкаю на другому поверсі, тому дивлюся на Долінгер трохи згори. Якщо уявляти собі, що то насправді не кафе, а театр, то я глядач першого балконного ярусу. Так воно, мабуть, і є. І кафе – не кафе, і я – не вуайєрист. Це Шарлотенбург. Свого часу радше богемна дільниця Берліна його західного сектора. Кафе Долінгер, яке я постійно бачу з моїх вікон, є насправді першим у цілому ланцюгові подібного кшталту закладів. Долінгер, Оранж, Леонгарт, Ленцтс. Останнє чомусь найкультовіше. Кажуть, ніби в ньому культ цілковитої тиші. За ним ще якийсь нововиниклий італієць, що зазвичай означає насправді албанець або афганець. У 60-ті роки цей куток західного міста ніколи не засинав. Згадані кафе були відчинені цілодобово поруч із цілодобовим кінотеатром. О третій ранку можна було сходити на новий фільм, приміром, «Антоніоні», після чого повернутися до кафе. Сьогодні це вже тільки легенда. За останні 30-40 років Шарлотенбург, а з ним і Штутті, тобто Штутгартерпляц, де я живу, не лише постарів, але й відчутно збуржуазився. Тож ніхто вже не просиджує в його кнайпах до ранку, дай Боже, щоб до півночі. Єдиним пережитком революційних звичаїв 1968 року є традиція подавати сніданки до шостої вечора. Університетські ліваки, виснажені цілонічними діонісійськими дискусіями про єдинослушне облаштування світу, традиційно спочивали потім до пізнього пополудня. Я ніколи ще не бачив господаря помешкання, в якому живу. Кажуть, наче він в Африці. Якщо не помиляюся, він учений економіст. При цьому, тут я вже точно не помилюся, марксистського штибу. В його домашній бібліотеці не лише твори отців-засновників у 43 томах, а й кілька видань «Капіталу» іншими чомусь обов'язково романськими мовами французька, іспанська, португальська, Кілька біографій Маркса – Франц Мерінг, Ріхард Фріденталь, твори Бебеля, Пухаріна, Лукача, вступ до вивчення Маркса, Енгельса і Леніна, історія Комінтерну, всіляка незнана мені політекономічна єресь, а також шеститомник Мао Дзедуна і Коран. І те, і інше у німецькому перекладі. Цікаво, як Мао ставився до Корану? Цікаво, як пророк ставився до Мао. Загалом же сотні книжок, альбомів, атласів. Останні геть мене ощасливили надто ж новий історичний атлас світу з його шістьмастами кольоровими мапами та показчиком із понад 20 тисяч гасел. Господар помешкання, а може його попередник – Поза всіма сумнівами є людиною 68-го року. Ремарків «Чорний обеліск» у нього не просто зачитаний. Він увесь у закладках і олівцевих помітках. Саме він, саме «Чорний обеліск». Для німців цей роман важив стільки саму, що й для радянських людей три товариші. Жоржі Амаду, мовою оригіналу, в нього чомусь роз'єднаний, кожен з чотирьох томів на іншій полиці. Концепція. Крім того, він однозначно кохається в соціології та культурній антропології. В нього є «Середземномор'я» Фернана Броделя у трьох томах та «Історія приватності» у п'яти. Дивно, але я ніде не бачу жодної книжки, яку б написав він сам. Хоч я все одно переконаний у тому, що він пише якісь книжки, наприклад, з теорії «Катастроф». Економічних, ясна річ. Його фонотека складається з кількох сотень вінілових платівок, однак їх усе одно немає на чому слухати. У цій фонотеці не може не бути Баха, Стравінського і Прокоф'єва. Само собою в ній є Дженніс Джоплін, кілька перших альбомів Rolling Stones. У ній немає Бітлз, але є багато Джона Леннона, звісно ж, передусім і Мейджн. У ній також є подвійний альбом Віктора Хара, чилійського комуністичного барда, замордованого людьми Піночета. Усе складається докупи, як і повинно складатися. Крім того, в цьому помешканні багато африканського малярства. Зображені на картинах вуличні сцени свідчать про те, що це франкомовно негретянсько мусульманський світ, якийсь Нігер або Малі – Наприклад, а ще в одній з кімнат стоїть дерев'яна жирафа у зменшеному вигляді метра півтора з заввишки, хоч під такими високими стелями могла б незле поміститись і справжня. Але навіщо мені жива жирафа в помешканні? Іноді я не знаю, що робити з цим нелюдським велетенським простором, і починаю їздити ним на велосипеді. Усі чотири кімнати вилаштувані довгою анфіладою, з одного кінця в інший є куди розігнатися. Іноді я годинами спостерігаю за кафе Долінгер, аж поки в ньому не задмухнуть останню свічку, тобто перестануть цілуватися.